Colt alb de Jack London Aceasta este o registrare audio.ro Partea 5-a, capitolul 3 Ținutul Zeului pentru lui Colțul Alb era o ființă adaptabilă, iar pe lângă aceasta mai și umblase mult și cunoștea rostul și nevoia de adaptare. Aici, în Sierra Vista, așa se numea locul pe care îl stăpânea judecătorul Scott, Colțul Alb începu curând să se simtă la el acasă. Nu mai avut niciun necaz mai serios cu ceilalți câini. Aceștia știau mai multe despre rânduierile zeilor din țara de jos decât el, și îl acceptaseră în ziua în care îi întovărășise pe zei în casă. Așa lup cum era și cu toate că nu mai exista un alt precedent, zei îi conspințise prezența, iar ei, câinii zeilor, nu puteau decât să se supună unei astfel de statorniciri. La început, Dick se arătase țeapând prin forța împrejurărilor, mai târziu însă îl acceptă calm pe colț alb, ca pe un bun în plus al stăpânului. Dacă ar fi fost după el, s-ar fi împrietenit la cataramă cu colțalb. Numai că acesta se arăta cu totul potrivnic prieteniilor. Colțalb nu cerea celorlalți câini decât să-l lase în pace. În decursul întregii lui vieste până atunci, se ținuse departe de cei din rasa lui și acum dorea același lucru. Bunăvoința lui Dick îl plictisea, așa că măruind la el, îl punea pe goană de fiecare dată. Prin părțile nordului, pe unde fusese, învățase să-i lase în pace pe câinii stăpânului și nu uită aceasta nici aici. Nu voia decât să fie lăsat singur și izolat, iar pe Dick nu-l lua în seamă. Și încă în așa măsură încât ființa aceasta liniștită îl lăsă în pace, fără să-i dea mai multă atenție decât dădea stâlpului de lângă gard. Lucrurile nu stăteau tocmai la fel și cu Colley, ea îl îngăduia pentru că aceasta era hotărârea zeilor. Totuși, acest lucru nu însemna că trebuie să-l lase în pace. În capul ei stăruia amintirea nenumăratelor crime pe care el și ai lui le săvârșiseră împotriva strămoșilor ei. Într-o zi sau chiar într-o generație nu puteau fi uitate prădăciunile făcute în țar de oi. Toate acestea o atâțau și o îmboldeau să plătească cu aceeași monedă. Ea nu i putea împiedica pe zei care îl încăduiau, dar nimic nu împiedica să-i amărească viața lui colț alb prin tot felul de șicane mărunte. Îi despărțea o luptă de veacuri și, în ceea ce privea pe ea, avea grijă să-i amintească asta mereu. Și așa, poli profită de faptul că era cățea ca să-l poată să căi și chinui pe colț alb. Instinctul lui îl împiedica să o atace, dar întărbnicia ei nu îi îngăduia să treacă cu vederea toate acestea. Când se înăpustea asupra ei, el se întorcea cu umărul apărat de blană spre dinții ei ascuțiți și se depărta țeapăn și cu dormitător. Când se nimrea la strătorare, colț Alp se vedea slit să facă un ocol, mergând cu umărul spre ea, cu capul întors, cu o expresie de mare răbdare și plictiseală pe față și în privire. Totuși o mușcătură în șol îi grăbea uneori retragerea, făcându-l să-și piardă prestanța. De obicei însă, colț albi putea să-și păstreze demnitatea, luându-și o înfățișare aproape solemnă. Când putea, nu o lua în seamă pe coli și își făcuse chiar un obicei să nu iasă în cale. Ori de câte ori o zărea sau o vedea venind, se ridica și pleca. Colț alb avea de învățat încă multe și în alte privințe. Viața în nord era simplitatea însăși în comparație cu activitatea complicată din Sierra vista. În primul rând, trebuia să cunoască familia stăpânului. Într-un fel, era pregătit pentru acest lucru. După cum mit sa și Clu Coci aparțineau lui Castor Cenușiu, cu care împărțeau hrana, focul și păturile, tot astfel acum, în Sierra Vista, toți locuitorii casei aparțineau dascălului iubirii. Aici cunoștea însă o deosebire, poate chiar mai multe. Sierra Vista era o chestiune mult mai complicată decât tipia lui Castor Cenușiu. Trebuia să țină seama de mai mulți oameni, așa, de pildă, de judecătorul Scott și de soția lui. Mai erau apoi cele două surori ale stăpânului, Beth și Mary, soția acestea, Alice și copiii lui, Whedon și Mary, doi țânci de 4 și 6 ani. Nimeni nu putea spune o vorbă despre acești oameni, iar despre legăturile lor de sânge și de rudenie nu știa nimic și niciodată nu ar fi fost în stare să știe. Totuși pricepu repede că aparțineau stăpânului lui. După aceea, observându-i ori de câte ori avea prilejul, urmărindu-i în cele ce făceau, cercetându-i cum vorbesc și deprinzându-se cu glasul lor, înțelese într-un răstim destul de scurt cât de apropiați erau de stăpânul lui și de câtă bunăvoință se bucurau din partea lui. Și luând seama la toate acestea, colț alb se purtă cu ei la fel ca și cu stăpânul lui. Ceea ce era prețios pentru stăpânul lui, prețuia și el ceea ce era drag lui, colț alb îndrăgea și el, păzindu-l cu grijă. Așa se petrecură lucrurile și cu cei doi copii. Toată viața îi fusese silă de copii, îi ura și se temea de mâinile lor. Lecțiile pe care le primise despre tirania și cruzimea lor în acea vreme când trăise în satul indian, nu fuseseră tocmai blânde. Când Widon și Mary veniseră spre el întâia oară, Colța-l mărâise amenințător, săgetându-i cu o privire mânioasă. Un ghion de-al stăpânului și o vorbă aspră îl forțaseră atunci să le primească mângâierile, deși continua să mârâie sub mânuțele lor, iar în mărâitul lui nu exista nicio notă de plăcere. Mai târziu își dăduse seama că băiețelul și fetița aceea erau de mare preț în ochii stăpânului. Și de atunci nu mai fu nevoie de niciun ghion sau vorbă aspră ca să se lase mângâiat. Colț nu arăta niciodată prea multe dovezi de dragoste. Îi îngăduia pe copiii stăpânului cu neplăcere, dar cu supunere, și le îndura toate caragioslâcurile, așa cum unii îndură o operație dureroasă. Când nu mai putea, se ridica și pleca țanță și hotărât. De la o vreme însă, copiii începură să-i placă, dar continua să nu arate asta. Nu s-ar fi apropiat niciodată de ei. Pe de altă parte, când îi vedea în loc să plece, îi aștepta să vină la el și, ceva mai târziu, o licărire de mulțumire i-a părea în ochi când îi vedea apropiindu-se și se uita după ei cu o ciudată urmă de părere de rău când îl părăseau ca să-și caute alte distracții. Toate acestea erau doar o chestiune de educație care cerea timp. După copii, colțul mai arăta considerație și judecătorului Scott. Probabil că două erau motivele care îl împingeau la aceasta. În primul rând era fără îndoială un bun de preț al stăpânului, iar în al doilea rând era și un om care se ținea deoparte. Lui Colțal îi plăcea să stea culcat la picioarele lui, în a largă casei, în acesta citea ziarul și îi făcea hatârul din când în când să arunce și lui o privire sau câte un cuvânt, semne cu nimic supărătoare, dar care arătau că recunoștea prezența și existența lui Colțal. Aceasta se întâmpla însă când stăpânul nu era pe aproape. Cum apărea el, toate celelalte ființe încetau să mai existe pentru colț alb. El încăduia membrilor familiei stăpânului să-l alinte și să-i dea atenție, dar el nu le dădea niciodată ceea ce îi dăruia stăpânului. Nici o mângâiere de-a lor nu trezea un geamăt în și care să însemne dragoste și oricât ar fi încercat ei, nu l-ar fi putut îndupleca să se alinte în fața lor. Acest semn de uitare și de părăsire de sine, de încredere desăvârșită, îl arăta numai stăpânului. De fapt, pe membrii familiei acesteia nu îi socotise niciodată altceva decât bunuri ale dascălului iubirii. De asemenea, Colțalb început curând să deosebească familia de servitori. Acestora le era frică de el, iar Colțalb se stăpânea să nu sară la ei, doar pentru că îi socotea și pe aceștia ca aparținând stăpânului. Între colț alp și ei exista doar neutralitate. Pregăteau mâncarea pentru stăpân, spălau tacâmurile și făceau și alte treburi, întocmai ca și mac în clandic. Pe scurt, erau dintre ale gospodăriei. În afară de cele ale gospodăriei, colț alb mai avea de învățat multe alte lucruri. Moșia stăpânului era întinsă și complicată, dar avea și ea o margine. Pământurile se terminau în șoseaua districtuală. Dincolo se întindea tărâmul comun al zeilor, drumurile și șoselele, apoi, după celelalte garduri, erau moșiile altor zei. Mii de legi cârmăiau aceste lucruri și statorniceau rânduiala. Și totuși, el nu pricepea cuvântul zeilor și nici nu exista vreo altă cale de a învăța decât aceea a experienței. Dădea ascultare în boldurilor lui firești până ce acestea îl făceau să calce vreo lege. După ce faptul acesta se repeta de mai multe ori, Învăța legea și o respecta. În educația lui însă, cele mai rodnice învățăminte erau cearta și ghionturile pe care îi le dădea stăpânul. Datorită dragostei lui mar pentru stăpân, un ghiont din partea acestea îl durea mai mult decât oricare din bătăile pe care le administrați vreodată Castor Cenușiu sau sumit Frumosul. Aceștia îi făcuseră doar carnea să sufere. Sub această carne, spiritul lui se dezlănțuia cumplit și neînfrânt. Ghiontul stăpânului era însă întotdeauna prea ușor ca să-i provoace durere în carne. Pătrundea însă mai adânc. Era un semn că stăpânul se supărase și spiritul colț al părea că se întunecă ori de câte ori se întâmpla așa ceva. La drept vorbind, arare ori primea ghionturi. Îi era de ajuns glasul stăpânului și după glasul lui colț alb afla dacă făcuse bine sau rău. Cu ajutorul lui își îndrepta purtarea și își potrivea faptele. Glasul acesta era pentru el busola după care se călăuzea și cu ajutorul cărei a învățat să deprindă obiceiurile vieții și ale ținutului acestuia nou. Singurul animal domestic era câinele. Toate celelalte animale trăiau în wild și dacă nu se arătau prea cumplite, atunci deveneau prada care i se cuvenea câinelui. În toată viața lui de până atunci, colțal nu făcuse altceva decât să dea iama printre celelalte viețuitoare în căutarea hranei. Și nu i putea intra în cap, că în sud era altfel. Dar acest lucru avea să-l învețe curând, în timpul șederii la Santa Clara Valley. Într-o dimineață, de vreme, pe când hoinărea, o cotipe pe după colțul casei dând peste un pui de găină care scăpase din curtea păsărilor. În lui natural îl împinse să l mănânce. Câteva salturi, o fulgerare a colților, un tipă de spaimă și pasărea care o pornește prin lume funghițită. Era un pui de fermă, gras și ademenitor. Colți alduși, linse buzele, găsind că hrana pusese bună. Mai târziu, în acea zi. De după peste un alt pui, rătăcit pe lângă grajduri. Unul din argați sări să-l scape. Nu-i cunoștea felul lui alb, așa că loca armă un bici ușor de la șaretă. La prima lovitură de bici, alb lăsă puiul să se năpustia asupra omului. O bută l-ar fi putut opri, dar un bici, fără să scoată un sunet și fără să clipească, mai primi din viteză încă o lăvitură. Și pe când se năpustia asupra argațului, așa s un strigă de spaimă, Doamne!" și se dă dumneapoi. Lăsă biciul să-i cadă din mână, apărându-și gâtul și brațele. Se alesese cu antebrațul sfâșiat până la os. O spaimă de moarte îl cuprinse pe argat. Îl cutremură nu atât cruzimea lui colț alb, cât tăcerea lui. Continuând să-și apere gâtul cu brațul sfâșiat și sângerând, încercă să se retragă spre șură. Și nu ar fi mers prea bine dacă coli. Nu și-ar fi făcut apariția la locul luptei. Așa cum îl scăpase cu viață pe Dic, îl scăpă și pe Argat. Se năpusti asupra lui Colț cu prinsă de o furie nebună. A fost să ia dreptate de la început. Știu-se mai bine decât zei ce Toate bănuielile ei se adevereau. Aveau de-a face cu un vechi tulhar gata să-și și retricurile lui dintotdeauna. Argatul se refugie în graj, iar Colț Alb apoi înapoi din fața colților cățelei întorcându-se cu grumazul spre ei, cădând turcoale. Colie însă nu se lăsă, așa cum era obiceiul, după ce trecea vremea cuvenită pedepsei. Din potrivă, se aprinse și se mânie tot mai tare și în cele din urmă, colț alb uitându-și de mândrie, fugi de ea peste câmp. O să se deprinde el să dea pace puiilor, zise stăpânul, dar nu pot să-l învăț asta până nu-l prind asupra faptului." După două nopți se petrecu și faptul, dar pe o scară mult mai mare decât de și închipui să stăpânul. Colț alb observase îndeaproape curtea păsărilor și obiceiurile puiilor. Noaptea, după ce intrar în coteț, el se cățără pe o stivă de scânduri aduse de curând. De acolo se urcă pe acoperișul unui coteț și sări în curtea găinilor. O clipă mai târziu se afla în coteț și măcelul începu. <sus> Dimineața, când stăpânul ieși în tindă, 50 de găini albe din rasa Legom, așezate la rând la picioarele argatului, îi atraseră atenția. Flora pagubă ca pentru sine, la început cu surprindere, dar mai apoi cu admirație. Se uită și la colț alb, dar acesta nu arăta că i-ar fi rușine sau că s-ar simți vinovat. Ședea mândru, ca și cum ar fi făcut într-adevăr o faptă de ispravă și demnă de laudă. Nu-și putea închipui că ar fi săvârșit vreun păcat. Buzele stăpânului se strânseră când văzu isprava nelegiuită. Apoi vorbi cu asprime vinovatului fără voie și în glasul lui nu era decât mânia de zeu. Îl împinse cu botul spre găinile ucise și în același timp îl îngheonti zdravân. Colț alb nu mai dădu nicio raită pe la curtea găinilor. Era ceva împotriva legii și acum învățase aceasta. Apoi stăpânul îl lua în curtea găinilor. Inboldul lui natural, când văzu hrana vie bătând din alipi în jurul, chiar sub nasul lui, îl împingea să sară la ele. Dăduă ascultarea acestui impuls, dar glasul stăpânului îl opri. Își continuă timp de o jumătate de oră plimbarea prin Curte. Din când în când, colț simțea din nou boldul, dar de fiecare dată când îi dădea urmare, glasul stăpânului îl oprea. Astfel cunoscu legea și înainte de a fi părăsit curtea găinilor, învățase să uită că acestea existau. Unul cegaș de găini nu poate fi niciodată vindecat. Judecătorul Scott clătine din cap cu tristețe în timpul prânzului când fiul lui povesti lecția pe care i-o dăduse lui colț Odată ce a luat obiceiul și a prins gustul sângelui și dădu din nou din cap cu tristețe. William Scott nu era însă de aceeași părere cu tatăl său. Să vezi ce am să fac, îl înfruntă el în cele din urma. Am să-l toată după amiaza cu găinile. Dar gândește-te la găini, se împotrivi judecătorul. Ba mai mult chiar, continuă fiul. Pentru fiecare găină ucisă, am să-ți dau un dolar aur canadian. Eh, dar și tata trebuie să pună ceva în rămâșagul ăsta, interveni Beth. Cealaltă soră se alătură și ea lui Beth și un cor aprobator se ridică în jurul mesei. Judecătorul Scott căzu la învoială, înclinând din cap. Bine, o clipă, ui Scott. Dacă până seara colța nu face rău niciunei găini... Pentru fiecare 10 minute pe care le-a petrecut în curtea lor, va trebui să spui cu toată seriozitatea și convingerea, ca și cum ai fi la tribunal și ai pronunța o sentință, Colț alb, ești mai bun decât mi-am putut închipui. Familia urmărea de sus, fără să fie văzută ceea ce se petrecea. Nu se întâmplă însă nimic. Încuiat în țarc și părăsit de stăpânul lui, colț alb se culcă și a dormit. La un moment dat se ridică și merge până lași gheap să bea apă. Pe Pegăii nici nu le luă în seamă, nici nu existau pentru el. La ora patru făcu un salt în plină viteză, atinse acoperișul cotețului și ajunsă pe pământ de partea cealaltă, după care o lua gale spre casă. Învățase legea. După aceea, pe terasă, înaintea întregei familii care făcea haz, judecătorul Scott rosti încet și solemn de 16 ori în fața lui Colțalb. Colțalb, ești mai bun decât îmi închipuiam! Legile atât de numeroase îl zăpăceau însă pe Colțalb și adesea îl făceau să dea înapoi de rușine. Trebuia să învețe că nu avea voie să se atingă nici de pui altor zei. Apoi erau pisicile, iepurii de casă și curcanii. Pe toți trebuia să-i lase în pace. După ce învăță câteva din aceste legi, îi se păru că trebuie să lase în pace toate vietățile. Afară, pe pășunea din spate, prepelițele puteau să-i zboară pe sub nas nevătămate. Și oricât a fi fost el de încordat, tremurând de nerăbdare și poftă, își stăpânea instinctul și stătea locului, dădea ascultare voinței zeilor. Apoi, într-o zi, venind din nou pe pășunea a casei, îl văzu pe dic care băgase în speriețul iepure și gonea după el. Stăpânul privea fără să se amestece, ba chiar îl încuraja pe colț alb să se alăture vânătoarei. Și așa învăță el că iepurii nu erau tabu, în cele din urmă învăță legea în întregime. Între el și toate celelalte animale domestice nu trebuia să existe dușmănie. Dacă nu era cu putință să fie prietenie, trebuia să existe cel puțin neutralitate. Celelalte animale însă, veverițele preperițele și iepurii, erau creaturi ale wildului, care nu s-au supus niciodată omului. Erau prada legiuită a oricărui câine. Zeii apărau numai animalele domestice și nu era îngăduit să se repeadă la ele. Zeii aveau drept de viață și de moarte asupra supușilor lor și erau geloși de puterea lor. Viața de la Santa Clara Velei era complicată în comparație cu existența simplă din nord. Și principalul lucru pe care îl impunea acest labirint al civilizației era controlul, constrângerea, un echilibru interior, tot atât de delicat ca o urzeală de păianje în care unduiește în suflarea vântului, dar în același timp e tare ca oțelul. Viața avea mii de aspecte la care cultul trebuia să se adapteze. Așa de pildă era mersul la oraș la San Jose, gonind în spatele trăsurii sau hoinărind pe străzi când trăsura se oprea. Viața luneca pe lângă el, profundă, vastă și variată, biciuindu i simțurile, cerându-i fără încetare să se deprindă și să facă față imediat, silindu-l aproape totdeauna să-și înnăbușe pornirile firești. Erau măcelarii unde carnea târna în vietoare. Nu avea voie să se atingă de această carne. În casele pe care stăpânul le vizita existau pisici cărora trebuia să le dea pace și pretutinde se aflau și câini care mureau la el și pe care nu era îngăduit să i atace. Apoi pe trotuarele aglomerate umblau nenumărați oameni cărora prezența lui le atrăgea atenția. Se opreau, îl priveau arătându și îl cercetau, îi vorbeau și... Mai rău, ca orice, îl bătea ușor cu palma. Și el trebuia să îndure contactul plin de primești al tuturor acestor mâini străine. Izbuti să îndure toate acestea. Mai mult chiar, izbuti să-și înfrângă stângăcia și sfiala. Acceptă cu semeție atențiile mulțimii de zei străini. Respectului lor le răspundea și el cu respect. Pe de altă parte, era ceva în el care împiedica crearea unei prea mari familiarități. Îl bătea ușor și trecea mai departe, încântați de îndrăzneala lor. Nu toate aceste lucruri erau însă ușoare pentru colț alb. Când alerga înapoi a trăsurii, pe la periferia orașului San Jose, se întâmpla să dea peste niște băiețași care luaseră obiceiul să arunce cu pietre după el. Știa totuși că nu era îngăduit să se ia după ei și să-i facă una cu pământul. În aceste împrejurări era silit să treacă peste instinctul lui de conservare, ceea ce și făcea, pentru că se domesticea pregătindu-se să facă și el parte din lumea civilizată. Totuși, Coltsab nu era pe de prim mulțumit de această rânduială. El nu avea noțiuni abstracte despre dreptate și despre lupta cinstită. Există însă în viață o anume urmă de dreptate și tocmai aceasta îl făcea să urască nedreptatea și nu era îngăduit să se apere de cei ce vârleau cu pietre în el. Uita că în înțelegerea dintre el și zei, aceștia trebuiau să aibă grijă de el și să-l apere. Într-una din zile însă, stăpânul lui sări din o cu biciul în mână și le dă o lecție zdravă în cei care aruncau cu pietre. După aceea nu mai aruncară cu pietre în el, iar colțal pricepu acest lucru și se arătă foarte mulțumit. Și mai avut parte de o experiență asemănătoare. Pe drumul spre oraș, dând târcoale crâșmei de la răscruce, Trei câini își făcură un obicei de a se năpusti asupra lui ori de câte ori trecea pe acolo. Cum îi cunoștea felul lui de luptă ucigaș, stăpânul nu încetă să-l învețe legea că nu trebuie să se bată. Urmarea fucă, după ce învățase bine legea, se găsea la mare strântorare ori de câte ori trecea prin fața crâșmei de la răscruce. După primul atac, măruitul lui îi ținea de fiecare dată la distanță pe cei trei câini. Ei însă se luau după colț alb, urlând, sâcăindu-l și supărându-l. O vreme îndură și aceasta. Oamenii din Cârciumă îi țară pe cei trei câini să la tace. Într-o zi îi zmuțiră chiar fățiși. Stăpânul oprit trăsura. Pe ei îl îndemnă pe colț alb. Lui colț alb nu i venea să-și creadă urechilor. Se uită la stăpânul lui, apoi la cei trei câini. Își întoarse din nou privirea spre stăpân, plin de nerăbdare și întrebător. Stăpânul îl dădu din cap. Pe ei, bătrâne, unghiță Colța nu mai așteptă. se întoarce și făcu un salt, fără să mărie printre dușmanii lui. Îi înfruntă pe toți trei deodată. Se auziră mâruituri grozave, clănțănii de dinți. Era un vâlnășală grozavă. Trațul de rând se ridică în văzduc ca un mor, ascunzând bătălia. După câteva minute, doi dintre câini se zvârcoleau un praf, iar al treilea o lua la sănătoasa. Sări peste un șant, se strecură printr-un grilaj de fier și o tuli peste câmp. Colț albul urmări, alunecând deasupra pământului ca un lup, ca o săgeată și fără să facă zgomot. În plin câmp își dușmanul și-l Odată cu acest triplu asasinat, Principalele lui necazuri cu câinii încetar. Se dusese zvonul prin întreaga vale și oamenii începură să aibă grijă ca nu cumva câinii lor să-l supere pe lupul cel bătăuși.